Thank you. Avui tindríem sorpreses al programa i és que avui ens fa moltíssima il·lusió obrir aquest nou espai un espai amb el que directament ens connectarem amb l'altra banda del món Us explico tenim una periodista vilanovina excompanya nostra, per cert que ara mateix està fent la seva vida al Japó, directament a l'altra banda del món. I amb ella volem compartir una estona cada setmana perquè ens expliqui com es viu al Japó, quines diferències culturals, amb què s'hi ha trobat. Anem a saludar-la. Elisabet Gea, què tal? Hola, Marta. Doncs molt contenta de poder tornar aquí a la ciutat amb l'Espra Vilanova amb vosaltres. Ens fa moltíssima il·lusió començar aquesta secció. Eli, aquest connexió Japó que avui inaugurem. És que, clar, la teva vida ha canviat. Doncs sí, la veritat és que ha canviat molt. La primera vegada que vaig estar al Japó va ser just després d'estar aquí amb vosaltres d'Andastro Vilanova i, i ara que torno a estar aquí al Japó doncs, poder col·laborar amb vosaltres la veritat és que em fa moltíssima il·lusió Doncs entrem en matèria Eli per t'has preparat uns quants temes d'aquells curiosos mmm, temes que es viuen de manera diferent al Japó, que no pas aquí a, a la comarca del Garraf Per on comencem Eli? Doncs la primera cosa que us voldria explicar és els lavabos què passa amb els lavabos? És una cosa que sembla molt normal, que sembla que a tot arreu hi ha lavabos, però és una cosa que portes a quasi un any i mig vivint al Japó és una cosa que no em deixa mai de sorprendre. Els lavabos. Què passa amb els lavabos, Elisabet? A veure, que no, no hi ha... No, no, sap, no és no sap... molt complicat. Per què? No complicat, Marta. O sigui, aquí el roca japonès es diu Toto. Ah, està molt bé. És maco qual nom. Té? Toto. Mira. I la veritat és que quan portàvem els 5 dies al Japó vaig tenir la meva primera experiència així forta amb un, amb un lavabo, sona una miqueta lleig, però, però us explico. O sigui, vaig anar a l'Ikea, vale? aleshores entro al lavabo i en el moment d'anar a tirar a la cadena, pànic, no trobo la cadena del vàter. Que direu, com pot ser que estiguis en un lavabo i no trobis la cadena? Bueno. Allà hi havia mil botons de totes les maneres, però no hi havia manera de trobar la cadena del vàter. Bé, portava cinc minuts la tancada pensant, m'anada Déu, no puc sortir d'aquí, i els hem esperant fora, què faig? I al final veig que hi ha com una mena de pantalleta a la paret amb una mà dibuixada. Jo vinc a tocar, allà no sortia res, i al final vaig passar la mà per davant i es va tirar de la cadena automàticament. M'estàs dient que les cisternes dels lavabos al Japó són tàctils? Ja, jo diria que hi ha tres estils, jo en el meu cap m'he mostrat tres estils. Hi ha l'estil normal que és el de palanqueta, ¿vale? o sigui com, el, com, aquí, el, com aquí a Espanya, normal. Després hi ha els de botó, és a dir, hi ha un botó a la paret o un botó a la part del darrere del lavabo i la pretes i aleshores l'aigua corre. I després estan fan els descensors. Espectacular. Sí, sí. I els de sensor hi ha diferents, hi ha diferents tipus, també. O sigui, hi ha, hi ha eh, on el sensor està, on hauria d'estar la cadena del vàquer. Després hi ha els que tenen el sensor a la paret, com aquest que em vaig trobar a l'IKEA del Japó. I després hi ha també eh, automàtics. O sigui, tenen el sensor al lavabo i, quantes aixecues del lavabo, la cadena es automàticament. Està molt bé això perquè així el, el propi lavabo detecta eh, quin és el nivell d'aigua que necessita no? per per treure tot allò? Això no ho sé, el, sí, que, ja seria... el que sí que passa és que, sí que, que aquests són una miqueta molestos els que s'activen perquè ja ha vegades que a la que et ballides encara no has acabat i ja estima la cadena, I aleshores és una miqueta allò que dius bueno, no, no m'expressis. No tot una experiència, eh? Això de fer servir els lavabos ah, sí. japonesos. Sí, sí, els lavabos japonesos són tot un món. Espectacular. Després, després també hi ha els lavabos, a banda de la cadena, i els lavabos d'estil occidental, mm. i els de tota la vida per nosaltres, i els lavabos d'estil japonès. Ah, que hi ha lavabos d'estil japonès. Sí, sí, clar. Els lavabos d'estil japonès serien com la versió refinada del forat terra Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I, i diríem, com funcionen? Doncs, bé, bueno, també n'hi ha, de la mateixa manera que els lavabos occidentals, hi ha diferents maneres de tirar de la cadena, però l'única cosa és que jo la primera vegada que vaig anar a un lavabo d'aquest estil japonès, hi ha una de les parts que està com com més aixecada, vale? Ah, és clar, penses, eh, aquesta porta està més aixecada d'estar al davant, d'estar al darrere, com ha d'estar? O sigui, a veure, per, perquè aquí ens fem una idea, o sigui, tu t'has de seure, diríem, de cara a la porta del lavabo o d'esquenes? Ah, és que normalment, és que depèn del lavabo, perquè hi ha, El hi, ha, hi, ha, hi ha lavabos que estan encarats a la porta i hi ha lavabos que estan com perpendiculars. Aleshores, diguéssim que t'has de posar, t'has de jutir perquè no t'assentes, t'has de jutir, de cara a la part que està més estacada del lavabo D'acord, això, mira, si alguna vegada vaig al Japó m'hauràs d'ajudar a fer-me un llibre d'instruccions per tal de recordar aquests petits detalls i, i vaja, poder fer servir els lavabos Veus quina cosa tan senzilla i que complicada? Sí, mare meva, complicada però amb ganes eh? <risos> perquè, de fet, imagina't si és complicada que depèn del lavabo mentre hi ha instruccions dures a la paret. Veus? No sé, sí, ja t'ho deia. Ja t'ho deia. Sí. Clar, tan complicat sí. ha de tenir instruccions. instruccions. Que, perquè, clar, o sigui la gent gran està acostumada als lavabos d'estil de, de japonès, m'imagino. Aleshores, com que t'has de jupir, no sé, l'altre dia hem de trobar en un lavabo, en una àrea del servei, que em va fer moltíssima gràcia, perquè era un lavabo de d'estil occidental, però hi havia a la paret una enganxina on hi havia explicacions d'ús. Vale? Aleshores, hi havia fosos Bueno, més que fotos, dibuixos de així és com l'has de fer servir, així és com no l'has de fer servir un era que t'has de com si fos una cadira no t'has de seure com si estiguessis muntant a cavall Déu meu que, sí. la cisterna t'ha d'acabar a l'esquena no t'ha d'acabar davant sí, sí, crec Però que ho hem visualitzat eh? impressionant sí, sí. Es, escolta'm una cosa, Elisabet, eh, podrem visualitzar alguna d'aquestes imatges, alguna prova de, de l'existència d'aquests lavabos mh, via internet, perquè els oients es facin a la idea? I tant, i tant. I tant. Per començar, tothom que estigui escoltant ara, que es connecti al Facebook de la ciutat on de Ondasero Vilanova, i allà trobarà una seccioneta on jo aniré posant fotografies, vídeos i curiositats vàries de, de por estos lares del Japó, de començant pels lavabos. Que ja veieu que són un món absolutament fascinant. Totalment, o sigui, és que podria passar-me hores i hores parlant només dels lavabos. <ríe> Déu-n'hi-do. De fet, tenim encara més temes preparats per tots vosaltres, eh, però parlant dels lavabos, eh, pràcticament hem arribat a, a, al límit del temps, i és que és un bon apassionant. li fem una cosa, fes-nos una avançadeta yeah. dels altres temes que teníem previstos, els continuarem fent durant les properes setmanes, perquè així piquem la curiositat dels oients i estiguin atents aquí a la ciutat. Doncs... The... Un tema que ara està molt de moda, no només al Japó, sinó tot el món, que és el del reciclatge. Però, com sempre, al Japó, és el que jo dic, els, els japonesos no saben el que és la paraula mesura i aleshores el tema del reciclatge el porten a un extrem, vamos, que no us, no us el podeu imaginar. Vaja, que si aquí tenim dubtes eh, i total tenim quatre colors de, de contenidors, al Japó ja pot ser espectacular. Ja veureu. Molt bé. Molt bé, em, deixa, em deixes en la intriga sí, sí. Doncs Elisabet, per acabar eh, Tens un blog molt interessant, per cert On vas explicant les teves vivències eh, Amb un cert toc de surrealisme No ens hem d'enganyar, Elisabet, és veritat i jo crec que podríem aprofitar per, per dir quina és l'adreça del blog de l'Elisabet Gea perquè els oients que estiguin interessats doncs, hi entren i riguin una estona llegint els posts que fa la Eli des del Japó. Elisabet, com és el teu blog? Doncs el meu blog és www.gaijinrevenge.blogspot.com una mica complicada és una mica complex llavors farem una cosa posarem el link al facebook de la ciutat al Nacero Vilanova perquè tots Perfecta. vosaltres pugueu entrar i allà podreu accedir directament al blog de l'Elisabet Gea Eli eh, no saps quina il·lusió que va fet començar aquest espai ens retrobarem la propera setmana continua gaudint de la teva experiència japonesa i ves sí, recopilant històries per explicar-les aquí a la ciutat sí, sí, tant això farem gràcies Eli que vagi molt bé Gracias a tu Marta, hasta la otra semana. La cita está honadero Vilanova a Marta Pérez.